Harminckettedik fejezet Nenofar asszony dühöngött. Hogy lehetett a férje ennyire ostoba? Mint mindig, most is rosszul ítélte meg az embereket. Azt hitte, hogy Beltran majd ölbetett kézzel vár. És tessék, itt az eredmény, pertakasztanak a nyakukba. Egy teherhajót már is lefoglaltak, lopás gyanújába keveredtek, és az a fiatal bugris fölébük kerekedik. – Nagyszerű eredmény, mondhatom! ezt nem jött zavarba. – Begyél még egy kis libasültet. Pompás! – Csődbe viszed a vállalkozásunkat! – Nyugodj meg! A szerencse forgandó. – A szerencse igen, de nem a te ostobaságod. – Jó, hát néhány napig nélkülöznünk kell egy hajót. Hát mit számít ez? – A szállítmányt átrakodjuk egy másikra, hamarosan megérkezik tébába. És Beltrán nem fog beperelni minket, megegyeztünk. Nem háborúskodunk egymással, hanem együttműködünk, ami mindkettőnknek a javára válik. Nincs abban a helyzetben, hogy veszélyeztethetni a mi pozíciónkat, és tanult a leckéből. Az egy részét mi fogjuk szállítani, természetesen megfelelő fizetségért. És a lopási ügy? Ugyan. Tanúk és okiratok bizonyítják, hogy ártatlan vagyok benne, Ráadásul tényleg semmi közöm hozzá. Hatusa visszaélt a bizalmammal. Hát pászer többi vágyja? Hát ebben igazad van, azok igen kellemetlenek. Tehát a pert elveszítjük, oda a jó hírünk, és még bírságot is fizethetünk. Na, ott még nem tartunk. Hát talán valami csodában bízol? Hmm, miért ne? Szervezés kérdése az egész. Szilkisz majd kibújt a bőréből örömében, amikor meglátta az aluét. Nem a tízméteres méteres száron virító sárga és vörös virágok szépségének örült, hanem annak, hogy a növény nedvével megelőzheti a bőrgyulladásokat, és a férje bőrbetegségét is kezelheti vele. Beltran lábát égő vörös foltok borították, az aloén kívül tojásfehérjéből és akácia virágjából készült krémet is tesz majd rá. Amikor Beltrán megtudta, hogy a palotába hivatták, először is rátört a csillapíthatatlan viszketés. Eltelt egy kis idő, mire úrrá lett rajta és elindulhatott. Az aggasztó gondolatokat viszont egész úton nem sikerült kiűzni a fejéből. Míg férje távol járt, Szilkisz elkészítette a bőrnyugtató balzsamot. Beltran korant délután tért haza. Nem megyünk vissza egyhamar a deltába. Kell találnom oda valakit magam helyett. Talán megvonják tőlünk az engedélyeket? Ellenkezőleg. Megdicsértek, hogy milyen jól vezetem a vállalkozásunkat, és hogy Memphisben is sikerült üzletet nyitnunk. A palotában már... Több mint két éve figyelemmel kísérték a munkámat. Ki akar ártani neked? Hát de hát senki. Épp ezt mondom. A magtárak főfelügyelője arra volt kíváncsi, hogy hogyan hat rám a siker. Mivel látja, hogy egyre többet dolgozom, felkért, hogy működjen vele együtt. Sirkis repesett az örömtől. A Maktárak főfelügyelője róta ki az adókat. Ő szedte be azokat, ő felügyelte a Gabona szétosztását a különböző tartományokban, seregnyi írnok munkáját irányította, ellenőrizte a vidéki begyűjtőközpontokat, és ő végezte a földbirtokokból származó jövedelmek összeírását, amit aztán elküldött a kettős fehér háznak, ahol a királyság pénzügyeit igazgatták. Hogy, Hogy vele együtt? Úgy érted... Kineveztek a magtárak főkincstárnokává. – Hát ez csodálatos! – kiáltott a szirkész, és Beltran nyakába ugrott. – Még gazdagabbak leszünk! – Meg lehet, de többet is leszek távol. Olykor vidéken zöltök majd egy-két napot, és az előjárom minden utasítását nyomban végre kell hajtanom. – A gyerekekkel neked kell foglalkoznod ezután. Olyan büszke vagyok! Számíthatsz rám! Jarrot a szamár mellett ült, Pászer irodájának a lepecsételt ajtaja előtt. Ki tette ezt? Maga a rendőrfőnök, személyesen, a kapu főbírájának az utasítására. Miért? Ez nem volt hajlandó elárulni. Ehhez nincs joga. Hát mit tehettem volna? Nem akadályozhattam meg erővel. Pászer azonnal a főbíróhoz sietett, aki egy hosszú órán átvárakoztatta. Végre itt van, Pászer bíró, sokat utazgat. A munkámmal jár. Na, most majd kipinhelheti magát. Mint tapasztalta, felfüggesztettek a hivatalából. De miért? Ifjúság bohóság. Attól, hogy bíró, még magára is érvényesek a szabályok. Melyiket hágtam át? Elfelejtette az adót befizetni, mondta a főbíró ellenségesen. Egyetlen felszólítást sem kaptam. Én magam vittem el önnek három napja, de nem volt az irodájában. Három hónapon van arra, hogy kifizessem. Vidéken igen, de itt Memphisben csak három nap van rá. Ez a három nap pedig letelt. Miért teszi ezt velem? kérdezte Pászer elképetten. Törvénytiszteletből. Egy bírónak példát kell mutatnia, ön pedig nem ezt teszi. Pászer igyekezett uralkodni magán, nem akarta súlyosbítani a helyzetét. Miért üldöz? Hagyjuk a nagy szavakat. Kötelességem, hogy fizetésre bírjam az adósokat, bárki legyen is az. Kész vagyok megfizetni az adósságomat. Na, lássuk csak. Két zsák búza. Pászer fellélegzett. A bírság... Már más kérdés. Legyen mondjuk ö, egy hízott ökör. Hát ez, ez aránytalan, tiltakozott pászer. Tekintve az ön tisztségét, kénytelen vagyok, szigorú lenni. Ki áll -e mögött? Távozzon, zárta le a beszélgetést a kapu főbírája az ajtóra mutatva. Szuti kész lett volna ellovagolni Tébába, betörni a hárembe és elvágni a torkát annak a hetitai boszorkánynak. Hiszen pászer szerint is csak ő állhatott a dolog mögött. Az adórendszer jogosságát senki nem vonta kétségbe, és amilyen ritkán volt rá panasz, épp olyan ritka volt az adócsalás is. Hattusa elérte, hogy a kis bírónak hallgatnia kelljen. Nem tanácsolom, hogy megted. Megfosztanának a tiszti rangottól, és a perben senki nem hinne neked. Miféle perről beszélsz, hiszen már nem folytathatod le a tárgyalást. Suti, meghátráltam én valaha. Majd nem. Igazad van, majd nem megtörtént, de ezt most nem hagyhatom annyiban. Hogy tudsz ilyen higgadt maradni? Ha baj van, jobban forog az agyam. És a vendégszeretetednek köszönhetően van időm, hogy összeszedhessem a gondolataimat. Szuti, mint harci kocsizó hadnagy, egy négy szobás házat kapott, amely előtt kis kert is volt. A szamár és a kutya most ott hevertek békésen. Párduc nem túl lelkesen végezte a konyhai és a ház körüli munkákat, Szerencsére Szuti gyakran félbehagyatta vele azt, amit éppen csinált, hogy sokkal kellemesebb elfoglaltságra csábítsa. Pászer kisem sem dugta az orrát a szobájából. Egyre a legfontosabb ügyein töprengett, rengett, tudod mást sem véve a szerelmesek hancúrozásáról. Mindig csak gondolkodsz, mire jutsz vele? Ha segítesz, talán előre léphetünk. Hmm. Kádás, a fogorvos, megpróbált rezet lopni abból a kaszárnyából, ahol Sesi titkos műhelye van. Sesi fegyvereken dolgozik? Minden bizonyja. A se egyik párt fogoltja? Nem tudom. Nem hiszek Kádásnak, hiába magyarázkodott. Miért ólálkodott arra? Azt állítja, hogy a kasszárnya elöljárójától szerezte az értesüléseit. Ezt könnyű lesz ellenőrizni. Ó, visz csak rám! Pászer megetette a szamarát, megsétáltatta a kutyát, és azután pár duccal ebédelt. Félek magától, vallotta be a lány. Na, no, olyan rémisztő lennék. Túl komoly. Sosem volt még szerelmes? Jobban, mint gondolná. Akkor jó. Szutival annyira különböznek egymástól, mégis ő csak magára esküszik. Elmesélte nekem, hogy mi történt. Hogyan fogja kifizetni a bírságot? Hát, őszintén szóval, még nem tudom. Ha kell, mezei munkát vállalok néhány hónapig. A földet túrná? Egy bíró? Falun nevelkedtem, nem félek sem a vetéstől, sem a szántástól, sem az aratástól. Én inkább összelopnám azt a bírságot, hiszen az adóhatóság a legnagyobb tolvaj. Hát a kísértés mindig megvan, de ezért kellenek a bírók. Mindig becsületes? Arra törekszem. Miért gáncsolják? Veszélyeztetem valakinek vagy valakiknek a hatalmát. Valami rothad az egyiptomi királyságban? Hát, mi sem vagyunk jobbak másoknál. Legfejebb annyiban, hogy ezt tudjuk. Ha rothad valami, a betegrészt kivágjuk. Ön egyedül? Szuti és én? Ha nekünk nem sikerül... Majd más a helyünk belép. Párduc dacosan az öklére támasztotta az állát, és kijelentette. A helyében én hagynám magam megvesztegetni. Ha egy bíró elárulja a törvényt, az egy lépés a háború felé. Az én népem harcos nép, nem úgy, mint ez. Gyengeség, ha nem szeretünk verekedni? Az élet harc, én pedig nyerni akarok. Mindegy, hogy hogyan, és mindegy, hogy milyen áron, jelentette ki párduc szikrázó szemmel. Szúti egy húzásra megivott egy félkorsó sört. A kert falára telepedve nézte a lenyugvó napot. Pászer a földön írnokülésben kuporodva vitész hátát simogatta. Jelentem, a megbizatást teljesítettem. A kaszárnya előjárójának hízelget, hogy egy hős keresi fel. Ráadásul elég beszédes ember. A fogai? Boh, tökéletesek, sosem járt Kadasnál. Erre ismét inni kellett. Egy hazugság már kiderült. És ez még nem minden? Na, ne csigázz, tán arra vársz, hogy könyörögjek? A világért sem. Egy igazi hős szerény. A raktárban elsőrendű rezet tartottak. Hát ezt tudtam. Azt viszont nem tudtad, hogy Sesi, miután ott jártál, elvitetett egy ládát, amin nem volt semmiféle felirat. Valamilyen nehéz anyag lehetett benne, mert négy ember is alig bírta felemelni. Katonák voltak? Sesi testőrei. És hova vitték a ládát? Nem tudni, de majd kinyomozom. Mi kell ahhoz, hogy sesi törhetetlen fegyvereket készíthessen? Hát a legritkább és legdrágább fém, a vas. Én is erre gondoltam. Ha jól sejtem, erre a kincsre fájt Kadás foga. Ha vasból lennének a fogorvosi eszközei, azt talán ellensúlyozná az ügyetlenségét. Hmm. Már csak azt kellene megtudni, hogy kitől hallott a kincsről. Sesi, hogyan viselkedett, amikor beszéltetek? Hmm. Neki az volt a legfontosabb, hogy ne legyen botrány. Nem tett feljelentést. Különös. Örülnie kellett volna, hogy elkapták a tolvajt. Hát, ha nem örült neki, az azt jelenti, hogy. Hogy összejátszottak? Nincs rá bizonyítékunk. Sesi beszélt Kádásnak a vasról, aki megpróbált lopni magának belőle. Amikor Kádást elkapták, Sesi nem akarta a bíróság elé citálni a cinkosát, mert ott neki is tanúskodnia kellene. Ha, a műhely, a vas, a fegyverek, már megint a hadsereg. De miért beszélt volna a szótlan sesi épp és, és különben is, hogy kerül egy fogorvos az összeesküvő katonák közé? Talán nem pontosan úgy, ahogy gondoljuk, de valami igazság biztos van benne. Hmm, sötétben tapogatózunk. Ne légy kis hitű. Sesé a kulcsfigura. Követni fogom, Kifaggatom a szolgáit, áthatolok a falon, amit maga köré emelt. Pár csak én is tehetnék valamit. Légy türelemmel. Fácer reménykedve nézett a barátjára. Tudsz valami megoldást. Eladom a szekeremet. Akkor nyomban elbocsájtanak a hadseregből. De hát ez így nem megy tovább. Minél hamarabb véget kell vetni ennek a helyzetnek, csapott a falra dühösen Szuti. És szababú? eszedben ne jusson. Egy bíró adósságát nem fizetheti ki egy örömlány. A kapu főbírája azonnal kizárna a testületből.